Дуглас Адамус Ресторан на краю Всесвіту Існує ось яка гіпотеза. Якщо хто коли і відшукає фундаментальну причину існування Всесвіту і відповість на питання, чому він саме такий, а не інакший, то весь світ одразу ж щезне, а натомість утвориться щось набагато дивовижніше і таємничіше. Існує що правда, інше припущення. Така метаморфоза колись уже сталася. Розділ перший. А було усе так. Спочатку все світ було створено. Багато людей лютилися на одну тільки думку про це і вважали створення світу гнебним вчинком. Чимало розумних істот вважають, що до творіння доклало рук якесь божество. Втім, народ Джатравартідів з Вітлводла 6 вірить, що насправді всенький світ вичкала істота на ім'я «Великий зелений Арклхват». Джатравартиди, які живуть у постійному страху, що настане час, як вони його називають «пришестя великої білої хустинки», це маленькі блакитні істоти з п'ятдесятьма руками кожна, чим уславилися в історії якраз унікальна, бо винайшли аерозольний дезодорант задовго до колеса, зрештою за межами віту водла шість. Гіпотеза про великого зеленого арклхвата чомусь не набула відчутного поширення, і з огляду на дивовижність Всесвіту пошуки усе нових пояснень тривають і далі. Наприклад, Раса гіперрозумних всевимірних істот побудувала гігантський суперкомп'ютер «глибокомудр», щоб раси назавжди вирахувати запитання до остаточної відповіді, у чому полягає сенс життя Всесвіту і всього сущого. Сім з половиною мільйонів років комп'ютер ні на мить не припиняв обрахунків і врешті-решт оголосив відповідь «42». Отож, довелося будувати ще один, набагато потужніший комп'ютер, щоб з'ясувати, яким насправді повинно бути одвічне запитання. І оцей от комп'ютер, який назвали «Земля», досягав таких великих розмірів, що часто густо його вважали «планетою». Особливо цим грішили кумедні, поподібні істоти, що снували його поверхнею і не мали її найменшої гадки, що самі є всього лише частина велетенської комп'ютерної програми. І це не могло не здатися дивним, бо якщо не брати до уваги цього простого і очевидного факту, то все, що відбувалося на Землі, втрачало будь-який сенс. Проте, на жаль, саме напередодні вирішального моменту, коли ось-ось мали отримати довгожданий результат, зовсім несподівано, землю знищили вогони, які розчищали шлях, принаймні так вони стверджували, для прокладення гіперпросторової магістралі. Таким чином, надію з'ясувати проблему сенсу життя було поховано віки, або радше так. Тільки видавалося. Бо врятувалися дві кокумедних мавпоподібних істот. Артур Дент уникнув смерті в останню мить завдяки давньому приятелеві Фордові Префекту, який раптом виявився вихідцем із невеличкої планети в околицях Бетельгейзе, а зовсім не мешканцем Гілфорда, як він до того стверджував. І, що важливо, він розумівся на тому, як Піймати попутну літаючу тарілку. Трісія Макміллан, вона ж тріліан, щазла з планети за шість місяців до катастрофи у товаристві завода Бібельброкса, тодішнього президента галактики. Отож, двоє врятувалися. Це все, що залишилося від найбільшого за всі часи експерименту від пошуків правильного одвічного запитання до вже отриманої відповіді про одвічний сенс життя Всесвіту і всього сущого. А менше, ніж за півмільйона миль від того місця, де у безпросвітній космічній темряві дрейфує їхній зорихід, знаходиться корабель вогонів. Він усе ближче і ближче.